السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ونوكرها المشكون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 إِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يسرح لكم أعمالكم ويفل لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما. اللهم اصلي وسلم على محمد وعلى آل محمد بالحبر الله رب العالمين. sekarang kita masuk ke at tergibu fil sunnah وتحذير من البدع Corongan untuk mengikuti Sunnah dan peringatan untuk menjauhi bid'ah. Qad al-musnifu rahimahullah taala, wad umirna bil ikhtifah. Kita diperintahkan untuk ikhtifah. Iktifah itu dari kalimat kofah yang artinya kita Apa? Ini? Apa? Masa tengok Iya Jadi orang yang ikutin kemanapun Orang yang diikuti itu selalu buntutin di belakang ke utara, ikut ke utara selatan, ke selatan maju ikut maju terus li'asarihim pada tapak-tapaknya wal-ihtidau dan ambil petunjuk bimanarihim manar itu artinya eee uh, sinyal tanda dari kejauhan bisa dilihat makanya bentuk bangunan yang tinggi sebagai tanda adanya majid disebut menara jadi sunnah itu sebagai menara hidup oh itu ada majid jadi itu tanda majid, bukan tanda majid bau pesing Ya, yeah. kan ada anekdot kalau ingin cari masjid. Oda Pak Insya Allah dekat masjidnya. Kok tahu Pak? <gok>? Oh, mau kencing. Nah, alhamdulillah. Wahdharuna almuhdasad. Ia atau Wahdirna ya, kita diperingatkan agar tidak mengikuti perkara yang baru, kerana fainna kulla muhdasatin bid'ah. Jadi seluruh perkara agama yang baru tidak dikenal oleh Rasulullah dan sahabat, fawwabid antul. Dipastikan itu bid'ah. Seperti yang dinyatakan oleh banyak ulama Jadi Makanya Imam Ibn Qasir mengatakan Fa'amma ahlu sunnati wal jama'ah ajma'u Adapun ahlu sunnati wal jama'ah sebakat Apa saja yang tidak dipraktikkan pada zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah. Karena apa? Lo kan khairan, la sabquna Kalau itu baik, pasti mereka mendahului kita. Itu sudah clear. Wa akbirna anha mina dzalalat. Dan telah dikabarkan kepada kita bahawa bid'ah itu termasuk sesat. Ada sebagian orang yang menafsiri makna ba'ad, eh, makna kul di dalam fa'inna kul la bid'atin itu tidak selamanya setiap. Bahkan kul di situ maknanya ba'ad sebagian. Jadi sebagian bid'ah itu ada yang tidak sesat Itu bid'ah hasanah Kenapa antum enggak lanjutkan Fa'inna kulla bolala tin finar Berarti ada sebagian sesat yang tidak di neraka hmm. Ya, gitu Karena fa'inna kulla bit'atin bolala Fa'inna kulla bolala tin finar kalau anda menolak kul Kedua harusnya ditolak juga kul yang pertama Artinya Tidak sebagian Bahkan setiap bid'ah itu sesat Dan setiap sesat di neraka Kalau Dimaknai kul itu Sebagian bid'ah, eh, Ada yang tidak sesat Berarti sebagian sesat ada yang tidak di Raka dan itu pasti keluar dari mulut orang dungu. Kalau enggak pandir kemarin. Ahmak. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis kalau orang itu dikulitkan mengadakan sesuatu di dalam tata cara beragama, enggak ada faedah. Rasulullah mengadakan, Alikum, Di sunnati. Ikutilah tata cara beragamaku. Wasunnatil khulafai rasyidin, Dan tata cara beragama khulafai rasyidin. Al-Mahdin yang mendapatkan petunjuk, Mimba'di. dan bukan hanya itu aja, Rasulullah mengungkapkan bahasa wajib kita mengikuti tata cara beragama Rasulullah dan sahabat adu alaiha bin nawajid kikit dengan gigi geraham jadi ibarat antum naik pohon atau niti jembatan karena bahaya bukan hanya sekedar pegang, tapi Sungguh, supaya enggak kepeleset. Jadi berhati, menunjukkan serius, penting enggak main-main. Takut antum nanti keprosok, karena jembatannya bahaya. Wa iyyakum wa muhdasatil umur. Waspadalah kamu terhadap seluruh perkara-perkara agama yang baru. Fatinna kullu muhdasatin bid'ah liat setiap. Dan katanya Imam Ash-Shatibi dalam Kitab Al-Eqtisom, kalau ada ungkapan nas baik Al-Quran dan Sunnah berulang kali dengan kalimat kul setiap Tanpa ada penguat, pengecualian Dan kita tidak pernah temukan Allah atau Rasul mengatakan Setiap bid'ah itu sesat Kecuali yang ini, yang ini, yang ini enggak ada Bahkan Allah dan Rasulnya membiarkan mutlak Dan ditafsiri oleh sahabat mutlak Di antaranya siapa? Ibn Umar Beliau mengatakan Kullu bid'atin dolalah Setiap bid'ah itu sesat Meski dipandang orang sebagian baik Duh. Kok lancang Anak-anak baru lahir kemarin Ilmunya pun Sebesar biji sawi Kerjaannya pun cengengesan Mengatakan Bid'ah ini baik Bid'ah ini baik Bid'ah ini baik Terus yang tidak baik mana? Cek Semua akhirnya Praktek kebid'ahan dalam agama mereka menjadi benar Karena justice Bid'ah hasanah Dan kalau kita balik bertanya Yang Bid'ah dolalahnya itu mana mas? Eh? nggak ada nanti bed aha yang yang dolalahnya apa bikin patung Yesus itu <laughs> <laughs> iya astagfirullah sejak kapan kesesatan dibela dengan cara yang dungu pandir seperti ini dan kita biarkan dan takut kritik aneh ya, yang takut ustadnya takut dituduh wabi ya udah aja lo tahilam boleh beres. Tui. Sekarang kita masuk berarti di sini bid'ah ialah segala sesuatu yang diada-ada dalam agama tidak sesuai dengan praktek. Jepang. Jadi di sini Tolong diperhatikan jangan sampai Antum juga kalah Argumen Antum dengan mudah dipantau dikit-dikit Gak ada zaman Rasul Bid'ah Antum jangan juga hanya mengatakan Ini gak ada zaman Rasul Bid'ah Jangan Nanti Antum dibalik Sama orang kampungan muka Kalau juga gak ada zaman Rasul Bid'ah dong Gak ada itu, gak ada contohnya Gak ada dalilnya, gak ada kaedahnya Harus jelasin Kadang tidak ada contohnya Tidak ada dalilnya, tapi ada kaedahnya Kadang ada dalilnya, tapi tidak ada contohnya Seperti apa? Puasa kesuat belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah sudah memberikan dasar. Lain begitu ialah amil kabil atau alasan. Netase, kalau umurku masih tersisa tahun depan aku akan puasa tanggal. Al-Tauhid Zalim. Praktik-praktik agama yang didapat dari ijtihad para ulama, meski secara tekstual Secara tekstual eksplisit Tidak nampak Tetapi dari islihat ulama akhirnya nampak Ini juga tidak bid'ah Yang suka-suka kita itu dikalahkan oleh mereka dengan itu Dikit-dikit gak ada sama Rasul bid'ah Bagaimana dengan islihat para ulama Kan dulu gak ada bayi tabung Gak ada dulu zakat fitrah pakai beras Bid'ah dong Nah, di sini kahnya kalah kita di sini. Yeah. Jadi di Nizalian zakat fitrah pakai beras itu bukan bid'ah. Karena masih ada landasan yaitu berdasarkan istihad kias bahwa sangat mem sangat memungkinkan untuk adanya istihad sehingga menghasilkan satu hukum Meski yang di dalam hadis itu qorma yang di dalam hadis itu kandung ya yeah? karena Allah sendiri mengatakan atii'u Allaha wa atii'u Rasulahu wa ulil amri minkum ulil amri minkum di dalam bidang masalah agama adalah ulama dan Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi 'ada'u bi walaw radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri mengatakan idhashtahad alhakim fa'asaba falahu ajrun wa in akhta falahu ajrun seorang mujtahid ketika beristihad benar dapat dua pahala ketika salah satu dapat satu pahala ini menunjukkan potensi istihad itu ada terhadap nas-nas yang ada dengan hukum yang baru keluarlah satu kesimpulan dengan cara kias tapi dalam dicemukan la kias sama an tidak ada harganya kias sementara di depannya ada nas jadi kias itu hanya bernilai kias itu hanya bermanfaat ketika dia ada dan nas untuk mengkonfirmasi dengan sesuatu hukum yang sudah dan nasnya dengan adanya suatu illah contoh zakat fitrah pakai apa beras ilahnya apa makanan pokok dikiaskan apa kurma begitu lo ya yeah. okay. sekarang qola abdullah ibnu mas'udin radhiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u ikuti jangan membuat bid'ah faqat <kata> kufitum kamu sudah dicukupkan Alia sadin sadian sejak Rasulullah mendapatkan firman Allah turun ayat Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu anakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina Islam itu sudah cukup enggak usah dikurang-kurangin dan sempurna enggak usah ditambah-tambahi dengan demikian kewajiban umat itu hanya taslim Makanya kemarin kata amtu eh Muhammad ibn Syib Az-Zuhri minabbah ya risalah risalah datang dari Allah wa 'ala Rasulil balau rasul hanya tugas menyampaikan wa alina taslim wajib bagi kita pasrah Masyaallah ini ada ungkapan yang sangat sastrawi balaghahnya tinggi singkat tapi padat dari Umar bin Abdul Aziz mohon dicermati. Yang beliau mengungkapkan bagaimana nilai itiba iqtida', ihtida'. Wa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala kalaman ma'na tif haitsu waqafa al-qaum. Qif, berdirilah di dalam beragama ini di mana kaum salaf itu berdiri. Sudah. Jangan kita berdiri di tempat lain. Kenapa Andalusia maksudnya kita itu usahakan apapun di dalam sikap beragama diam di mana salafus salih itu diam, jangan ngomong. Mereka diam kita ngomong. Mereka ngomong kita diam. Hebat banget, ya, Dek. Fa innahum An ilmin wakafu karena diemnya mereka atas dasar ilmu, tak mungkin atas dasar kebodohan. Wabi bau shodina fidin dengan pandangan yang tajam, kafu mereka menahan. Tak bicara itu bukan karena bodoh, tak bicara itu bukan karena lemah, tapi tak bicara karena ada suatu alasan. Kenapa saya tidak bicara? Dan alasan itu bukan cemen Alasan bukan main-main Biba surin nafid Dengan satu besiroh yang sangat tajam Kenapa salafus soleh tidak bicara istiwa itu istaulah Kenapa salafus soleh tidak bicara yang turun itu rahmat Allah bukan Allahnya Kenapa salafus soleh tidak bicara masalah-masalah kaitannya dengan nama-nama Allah Bahwa wajah maksudnya adalah rahmat, tangan maksudnya adalah kekuatan. Kenapa? Mereka enggak bicara, kamu bicara. Wahum ala kespiha kanu akwa. Sebetulnya kalau mereka mau mencari-cari, mau merenungkan, mau mencoba untuk, apa ya istilahnya, menganalisa dengan kecerdasan-kecerdasan mereka sehingga membuahkan suatu hasil yang uh, apa namanya? Uh, ramai seperti yang diramaikan oleh ahli filsafat bisa mereka akhwal, bi hebat cuma mereka diri enggak ya, membahas wa fadli law kana fiha ahra kalau berbicara masalah itu merupakan suatu keutamaan, mereka lebih berhak. Alias berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan gaya takwin, kalau itu keutamaan, mereka lebih patut. Vala inkultum kalau kalian mengatakan ada sabab perkara-perkara takwin. Istiwa ditakwil ista'ula, wajah ditakwil dengan nikmat atau rahmat, ia tangan ditakwil dengan kekuatan. Kalau itu terjadi setelah mereka, fāma ahdas wu'ilaman khala fadhiyahum, tidaklah terjadi setelah mereka kecuali mereka-mereka yang mengadakan itu menyisihi petunjuk mereka, bukan nyocoti, pasti menyisihi. Warugiba an sunnatihim Mereka tidak, sun, tidak suka terhadap tata cara agama mereka. Tolong dicamkan rohibah kalau dipasang dengan fi maknanya cinta. Rohhibah kalau dipasang dengan an maknanya benci. Ini kalimat bahasa Arab yang unik. Satu kalimat bisa maknanya sangat kontras kebalikannya. Makanya di sini perlu mempelajari apa? Balakoh. Ma'ani bayan bade. Walakatwasofu anhumayushfi. Mereka telah memberikan satu sifat-sifat yang cukup memberikan uh, jawapan yang menyembuhkan. Wa takallamu min hubim ayatfi. Dan bicara dengan sesuatu yang cukup untuk keagamaan kita. Keagamaan kita. Fama fawu khum. Siapa yang melompatin lebih tinggi dari mereka? Fawu muhasirun ruki. Okay. Jadi Siapa yang menganggap pembahasan mereka itu unggul di atas mereka sebetulnya bukan hebat tapi muhasirun rugi. Wa madunahum di bawah mereka juga muqasirun tledor. Lakt qasra anhum kaumun fajfu. Betul? Mereka tledor akhirnya apa? Bersikap jafu. Apa mana jenis kasar, tak punya akhlak sama salah Watajawazuhum akhirun faglu faglu diantara mereka melampaui batas akhirnya kulu. Wainnahum fi ma'binah dalikalaa ala Hud Mustaqim sesungguhnya mereka diantara ini dan ini diantara kulu dan kador, yaitu di atas petunjuk yang lurus. Allahu akbar. Ini ungkapan sangat mantap, bagus. Waqal al-Imam Abu Umar al-Auza'i, Imamul Ahli Syam dari kalangan tabi'in, "Alaika bi atsari man salaf wa in rafadokannas." Pegang teguhlah peninggalan-peninggalan salaf. Meski kamu ditolak oleh banyak orang, jadi jangan pedulikan. Kenapa? Karena pada akhirnya, <tutuk> wahin tu ti aksaroman fil ardiyudiluka ansabidillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Keja kebanyakan mereka itu. Mengikuti hawa nafsu, kebodohan, minimal tidak serius beragama, penuh dengan permainan, ya, itu yang terjadi. Ya, kalau anda ikutin sesat barang-barang sama mereka, makanya alaih kabir dari mansalaf ikuti pegang teguh peninggalan-peninggalan ulama salaf wa in rafadokannas pasti kalau di zaman Imam Al-Uzai beliau sudah berbicara seperti ini apalagi di Indonesia kalau Imam Al-Uzai berbicara ini di Syam satu negeri yang barokah apalagi negeri Ya'jut Majid yaitu Indonesia ya dan Indonesia itu negerinya Yakut Makjud dan saya enggak ngarang karena nenek moyang asli orang Jawa orang Indonesia itu Tartar Tartar dan Mongol itu bersaudara anaknya Yunan Yunan itu adiknya Yakut Makjud berarti kita itu ponakannya Yakut Makjud Oh lebih susah Ngeyel وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في ماذا في هذا القران للناس كل مسر وكان الانسان اكثر شيء جدلا telah saya buat banyak perumpamaan untuk menekuhkan kebenaran kepada manusia, tapi kebanyakan manusia itu apa? Saja ngeyel, ngeyel. Dan ini ayat lebih banyak didominasi orang ajaib mobil khusus turunan ya cut, ngeyel. Apa jadi ayelih? Cenggote ayelih, haramnya musik di ayelih, rokok apa lagi? Waduh, masya Allah. Alaika bi man salaf wa in rafadaka nas wa iyyaka wa wa ar rijal baspadalan terhadap pemikiran-pemikiran tokoh maksudnya rijal di sini tokoh sesat wa in zakhrafuuhu lakabil Meski dihiasi dengan satu pendapat statement yang nampak ilmiah jadi kebiasa watak daripada bid'ah subhat diargumentasiin dengan suatu argumen yang nampak ilmiah masuk akal <tuh> yeah. contoh selamatan didalihkan dengan sodakoh, kan indah masuk sih sedekah dilarang datang ngumpul di tempat orang kematian, dalilnya menghibur keluarga yang sedang sedih iya, coba lihat, semua diargumentasiin dengan argumen yang nampak ilmiah dan perlu diketahui ujian di dalam beragama di mana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Yamani di dalam kitab Al-Qa'id fi tashihil aqaid kenapa kebenaran itu tidak dibikin oleh Allah dan Rasulnya kamblang tanpa berfikir dan Allah juga tidak membikin kebatilan dengan kamblang tanpa berfikir agar manusia untuk menuju kebenaran butuh istihad perjuangan lah, kalau sekarang kebenaran dibikin gamblang, enggak ada orang sesat. Gamblang pok mencerah kebenaran. Dan kalau kebatilan itu dibikin tidak ada subhatnya gamblang, enggak ada orang yang sekarang kecempur ke dalam kesesatan. Di sinilah yang disebut dengan aba subhat. Jadi nampak kadang-kadang subhat itu orang yang kena subhat kebenaran itu kalah. Kebenaran itu lemah. Bagi orang yang kena subhat, contoh, dia mengatakan siapa bilang dikir antara rekait itu, traweh itu bid'ah. Apa salahnya? Saya sedang istirahat membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah walau akibat. Salah enggak? Enggak. Sedang saya istirahat terawih baca Al-Quran. Salah enggak? Enggak. Dah no, kan mulai. Iya, ya. Hmm, Akhirnya dibikinkan video. Wajib menonton. Oh bagi yang mengatakan dikil antarawah itu bid'ah oh mahajim siapa yang mewajibkan lo? itu juga urusin ada lagi kasih argumen musik dan pertama kali ulama sunnah yang kepleset di dalam masalah musik itu Ibnu Hazm. Yang mengatakan bahwa musik itu halal. Alasannya kias Tapi anehnya Ibnu Hazm itu paling enggak mau kias, tapi ketika ini mengkiaskan kalau kita mendengarkan suara burung yang merdu aja boleh. Bahkan ada sebagian burung suaranya lebih merdu daripada musik. Kenapa musik gak boleh? Loh. Jadi, suara musik dikiaskan dengan suara bu, burung. Akhirnya, musik itu halal anehnya di Rizaliyan ibnu Hazm kehilangan keseimbangan ketika dia mengatakan ini bahawa ada satu ka'idah la kias sama anas tidak ada kias sementara masih ada anas, bahkan di dalam ka'idahnya ibnu Hazm, tidak ada kias dalam agama aneh tidak ada kias bukan tidak ada kias sementara denas tidak ada kias sama sekali Sementara nas, nas tentang haramnya musik seamrak. Di antaranya hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari, saya kuno fi ummati akwamun yastahilu al-hirra wal-harir wal-khomra wal-ma'azif akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khomr, musik. Nas. Akhirnya, dan kalimat dihalalkan berarti aslinya apa, pak? Enggak mungkin ada ungkapan dihalalkan kalau aslinya enggak haram Kalau halal kenapa Rasulullah mengatakan kalimat yastahilun menghalalkan? Dan betul, masya Allah. Eh, praktik menghalalkan itu, kedia kemana-mana mengatakan ini halal, ini halal enggak? Dia bisa kafir. Artinya Menganggap itu halal buktinya dipraktekkan, dilakukan dengan terbuka tanpa merasa dosa Tanpa merasa berdosa sekarang orang pakai sutra Tanpa merasa berdosa mereka pakai emas Tanpa merasa berdosa mereka menikmati musik Dan bahkan sekarang izinan terbuka tanpa merasa dosa terang-terangan di online itu maknanya hmm, istaheilu nahlirah walharir walkhamro walmaa maazif. Kemana? Yang lebih lucu lagi ada ustad, ada tokoh yang mengatakan maulid nabi itu boleh sunnah. Maulid Nabi itu Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Bapak Ulang tahun Nabi Coba Rasulullah ulang tahun Astagfirullah Dia tidak Anggung menyadar enggak Rasulullah diulang tahun ini. Panjang umurnya Panjang umurnya Panjang umur Iwi besti Duyuk Rawahul Bukhari Nah real loh Ini Kita kita jangan sampai lagi-lagi Dikecoh dengan bahasa Arab Bit Ahasana yang tidak tahu terjemahnya Ketika kita terjemahkan Itu kontradiktif Bit Ahasana baik Ini sama juga Apapun Argumen anda yang anda Sampaikan Rasul pernah enggak ulang tahun Tidak Abu Bakar pernah enggak mengulang tahun Rasulullah setelah wafatnya? Tidak Umar tidak Abu Abu um Abu Usman tidak, Ali tidak Bahkan ribuan sahabat Tidak pernah A'immatul Madhaib empat tidak pernah Malah ulang tahunnya Rasulullah alias Nabi itu Baru terjadi pada abad keempat Atau ketiga keempat Dan itu yang pertama kali Menggulirkan adalah Khalifah Khalifah atau pemimpin, penguasa Bani Fatimiyah Yang terkenal dengan syiahnya yang ekstrim Yang memang mereka itu Punya perayaan banyak Perayaan hari lahir Rasulullah Perayaan hari lahir Fatimah Perayaan hari lahir Khotijah Perayaan hari Khusin, Hasan Dirayakan semua Ditiru oleh Bani Mudhaffar Di dalam ahli sunnah. Dan di masyarakat dan disosialkan kemudian dibela segera. Pak. Kita simpel aja begini, kesimpel. Kalau itu baik kenapa Jibril tidak memberitahu? Sementara Rasulullah salat pakai sandal yang di bawah sandal aja ada najisnya, Jibril datang memberitahu. Pertanyaan simpel mana yang lebih kolosal lebih penting, lebih mendasar? Najis di bawah sandal dengan Maulid Nabi yang dilakukan kolosal tiap tahun. Mana yang lebih apa namanya? Putuh penjelasan? Maulid. Loh gitu loh. Masa perkara Maulid yang begitu besar Jibril diam, Allah juga diam. Sementara najis kecil di bawah sandal Tekur, doh gitulah. Nah, ini ada argumen yang lebih mantap lagi terakhir ini. Abis sini kita tutup. Wala Muhammad ibnu Abdul al-Adrumi li rojulintakallama bibitatin Muhammad ibnu Abdul al-Adrumi mengatakan ini ulama yang hidup pada Saat terjadi fitnah, khulukil Qur'an ini kalil Qur'an, yaitu Qur'an itu makhluk. Di hadapan orang yang berbicara bid'ah, yaitu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ini kalau kita jelaskan khusus satu pertemuan tidak cukup. Kenapa pernyataan Al-Qur'an itu makhluk menjadi sesuatu yang besar? Bahkan siapa yang mengatakan itu difonis ahli sunnah kafir. Mungkin kita enggak ketemu. Alasannya apa sih masanya signifikannya? Quran makhluk. Nah, kan gitu. Sama orang yang enggak ngeri. Selamat Natal. Apa masalahnya? Cuma dua kalimat. Selamat Natal selesai. Itu orang dungu. Enggak ngeri. Kalau itu berarti selamat Natal. Ini nya ringan. Wada'an nasu dan dia mengajak kepada bid'ah tersebut. Ulama tersebut al adrumi mengatakan, "Hal 'alima har Rasulullah sallallahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali?" Perkara yang kamu sampaikan itu diketahui enggak oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Aulam ya atau mereka nggak tahu itu simple makanya antum kalau berdebat dengan ahli bid'ah untuk memanaskan bid'ahannya antum pakai teori ini Rasulullah tahu nggak Abu Bakar Umar Utsman Ali Tahlilan nah je kok mereka Yakin. Kalau mereka menjawab, ya tahu. Tanggal berapa Rasulullah Tahlilan? Di mana acara itu Tahlilan diadakan? Loh, ini kan kita mengungkap fakta. Ketika kita itu bicara masalah fakta sejarah, kan apa Rasul Tahlilan? Kemudian kapan? terus siapa yang melakukan mengapa tahlilan dilakukan bagaimana tahlilan itu dilakukan lima ini wajib dijawab bagi orang yang ingin bicara masalah fakta demikian gitu apa tahlilan siapa yang tahlilan Rasulullah mengapa kapan Rasulullah tahlilan Mengapa Rasulullah Tuhan? Oh ya, karena Abu Bakar mati Atau Fulan mati Atau Khotijah mati Terus bagaimana tata, tata cara tahlilannya? Oh iya Rasulullah kalau tahlilan itu Satu hari malam Satu, dua, tiga, tujuh, empat puluh Terus makanannya Bacaannya Tidak ada Kalau perintah jelas salat ayo kita ukur salat. Siapa yang pertama kali mengajarkan salat? Rasulullah. Mengapa Rasulullah salat? Karena diperintah Allah, ayatnya bla bla bla. Loh enak. Kapan Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah salat? Nah, tahun ke Hijrah. Loh kan enak. Bagaimana tata cara salat? Dijelasin dari takbiratul ihram sampai salam. Ayo penjelasan tahlilan Anda. Enggak ono kene lho. Neyel. Kala kalau dia mengatakan kala lem ya lamuha. mereka nggak tahu. Subhanallah hebat banget. Kamu tahu mereka nggak tahu. Oh keren. Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali nggak tahu bahawa tahlihan itu sunnah itu kalau tahlilan Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali nggak tahu kalau mau lihat itu sunnah kamu tahu berarti di sini ada sunnah susulan <tuh> nyusul setelah Rasulullah wafat Abu Bakar Umar Utsman Ali wafat kalau ada sunnah susulan terus yang ngasih Wahyu kamu siapa <tuh> subhanallah lah kalau sudah nanti itu sunnah kan harus ada pahalanya yang janjiin surganya siapa itu kamu nanti jamin orang yang mengamalkan maulid e, tahlilan sekian banyak surga ini di mana kamu letakkan loh, kamu sendiri saja surganya belum jelas mau menjamin surga orang yang tahlilan sekian ribu kelemaran tidak sampai loh, itu loh ah sekarang kohlar rojun Fa ini aku lakukan Ali eh? Ya tahu sih, kan? Jadi nggak tahu tadi gelenger dia, nggak nggak nggak jadi nggak jadi. Tahu tahu tahu tahu tahu tahu Ah, tahu tahu. Abu Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali tahu tahlilan itu sunnah, maulid itu sunnah tahu. Tapi kenapa mereka nggak menyampaikan? Hmm. Ini pertanyaan, kenapa mereka nggak bicara? Jadi nah, ada masalah berarti ada sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali tapi nggak nyampe ke kita. Itu, nah, gimana ceritanya kamu ini? Uh, sebetulnya begini. Rasulullah Abu Bakar Umar Uthman Ali tahu mungkin untuk menyampaikan tapi diam. Deh, kenapa kamu tidak diam? <laughs> mereka memungkinkan untuk diam pada untuk ngomong? Terus kemudian diam, diamnya itu pasti masalah. Kenapa kamu ngomong? <laughs> itu kenapa kamu tidak enggak... Diam bersama diamnya Rasulullah Abu Bakar Umar Ustman Ali. Itu. Walayadau nasiree amlam yasaohum, balwasyaohum. Jadi sebetulnya Pak Rasulullah Abu Bakar Umar Ustman Ali itu memungkinkan bicara, tapi diam karena ada suatu masalah. Lihat kenapa kamu tidak diam aja sama Rasulullah Abu Bakar Umar. Akhirnya sang khalifah tersebut, kenapa kamu enggak diam bersama diamnya mereka? Selesai kau itu ahli bid'ah. Tak bisa jawab. Harusnya kita diam bersama diamnya para sahabat, kita ngomong bersama ngomongnya para sahabat. Wa hakadama lam wasya Rasulullah sallallahu alaihi washabu watabinnu Begitulah orang yang tidak bisa diam terhadap apa-apa yang Rasulullah sahabat itu diam diamnya itu pasti adanya suatu maslahat pasti adanya suatu hal-hal yang memang dipertimbangkan wal aimmatu mim ba'dihim warrasikhina fil ilmi min tilawati ayatis wa qiraati akhbariha wa imraria kama jaat fala wassallu alaihi kalau memang begitu Orang ini selamanya Tidak akan diberikan oleh Allah kecukupan Karena dia tidak merasa cukup dengan Apa yang Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali Mencukupkan diri dengan Ajaran tersebut Titik Dan akhirul kalam begini Simple Kalau kamu sekarang menganggap Perbagai macam bid'ah ini kamu anggap baik. Sementara Abu Bakar, eh, Rasulullah Abu Bakar Umar Osman Ali tidak mengajarkan, tidak mempraktekkan pasti alternatifnya salah satu di antara lima. Maulid, tahlilan dan sepadannya bid'ah ini. Ini baik, tapi Rasulullah tak ngeri kalau itu baik. Iya kan? Mungkin enggak itu. Ada kebaikan yang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu. Ada, enggak mungkin. Jawaban yang kedua, tahu sih tahu, Mas. Tapi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali malas tahlilan. Oke. Ya? Malas. Nih. Iya. Malas tahlilan. Subhanallah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Males mengamalkan kebaikan. Kamu yang semangat hebat banget. Oh, tahu sih tahu maksudnya. Eh hmm, Abu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali benci kebaikan itu. Oh, lebih jelek lagi sebetulnya baik, tahlilan itu baik, maulid itu baik, bitah bitah itu baik, cuma Rasulullah enggak suka kebaikan itu. Lebih parah. satu, dua, tiga enggak terakhir. Rasulullah enggak sempat tahlilan. Nah, juga enggak mungkin. Kalau pertama enggak mungkin, kedua, ketiga, keempat enggak mungkin. Maka Rasulullah tidak pernah melakukan tahlilan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan maulid dan yang lainnya, bidah bidah lain yang diklaim Hasanah, karena memang tidak ada syariatnya. Selesai. Karena prinsip agama am lham shurukah, musharoonahum min ad-dinimah namya adzam billah. Apakah? Mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah. Sehingga manamil amalan leis anhi amrun fawaratun dan wamanamil amalan leis anhi amrun fawaratun ditolak. Seperti itu keadaan kita di dalam beragama. Allahumma anamis soal. Sekiranya cukup, enggak ada tanya, -tanya jawab nanti pagi aja, eh, Hanya jawabnya, karena eh, sudah jam dua atau dua aja, antum sama orang, ya, ya, ya, kawan, yang segera aja dulu, ya. Yeah. Uh, mereka itu melakukan amalan, mereka juga katanya mengatakan dengan dalil. Contohnya ketika menabur bunga, mereka berdalil bahwasannya Rasulullah pernah apa uh, menaruh dua pelepah korma lalu ditancapkan di kuburan dua orang uh, apa yang uh, dia itu dengan tujuan diringankan sikanya, begitu setap. Okay, selesai. Kini pak inilah namanya syubhat. Makanya tadi saya katakan kebenaran itu tidak dipikin tamlang mudah dicerna. Begitu juga kebatilan, supaya kita berfikir. Baik. Pertama, peletakan perapah kurma itu khusus. Karena mengenali siksa kubur dan memberikan syafaat itu hanya khusus Rasulullah. Itu satu. Dan mayit tersebut mendapatkan peringan dan siksa kubur bukan karena pelepah kurma, tapi syafaat rasulullah yang lamanya ditandai sampai pelepah kurma itu kering. Itu. Lui ini ini kan tak banyak yang ngeh. Jadi mayit ini diringankan siksaannya bukan karena pelepah kurma, tapi syafaat rasul, ya enggak. Saya tanya sama Antum, Ini diringankan kerana pelepah kurmanya atau safaat rasul? Safaat Rasulullah. Yang ditandai sampai kapan? Sampai pelepah kurma kering. Kalau sekarang Pak, Mayit itu diringankan siksa kubur, Semata-matakan adanya satu pohon, Tidak usah takut-takut mati. Nanti Antum mati, Kubur, kasih aja mabung. Panang kiri. Apa pohon kurma, apa apa ini lagi pohon pisang, sama mangga. Alhamdulillah Malaikat enggak bakal mendekat, keren. Apalagi pohon kurma banyak, pancepin aja, enggak usah pelepah. Kurmanya aja pohon utuh. Oh, masya Allah, insya Allah dengan cara seperti ini mbak saya beres. Itu meskipun mbak saya ini tuh sangatnya ahli maksiat termasuk bapak saya beres, tidak akan disiksa kubur karena anda sudah siapkan 10 pohon kurma <tuh> bukan pelepah kalau pelepah mah kurang mantep pohon hidup terus <tuh> Duh, ini kan begitu kalau ngaci akal sehat nah kemudian ini dikiaskan dengan sesuatu yang aneh juga apa bunga melati nu ketemunya di mana padahal tradisi menabur bunga itu tradisi orang Kristen diadop di Islam dikiaskan pelopak kurma nggak nyambung apa hubungannya mau ini bunga melati dengan pelopak kurma itu nah ini loh pak nah untuk menjelaskan seperti ini memang dibutuhkan argumen yang dalam yang itu ngaji kalau nggak ngaji apalagi cuma dengar-dengar YouTube ya bah terus antum ngajinya di Madrasah YouTube ya toh wal Madrasah Twitter ya wal Facebook ya ngaji itu yang majelis ilmu sehingga kita itu tahu argumennya detail-detailnya itu oke okay. terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum Ustaz. Afan nama hiji banyak sejarah ajaran sunnah masuk ke Indonesia itu kapan Ustaz? Iya, silakan. Sejarah ajaran sunnah atau salaf saleh masuk ke Indonesia itu kapan Ustaz? Terus ya. sama fenomena kemarin kan yang baru-baru ini kan ada rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah yang di, yang dibawa oleh seorang tokoh apakah kita wajib percaya Pak Angga Ustaz? Yang pertama tadi apa Masa? sejarah tokoh yang oh eh, dakwah eh, salaf ahli sunnah itu datang lebih dulu daripada tasawuf bahkan datang sejak Umar bin Abdul Aziz mengirim utusan. Da'i untuk mengajarkan kepada Raja Indra Indraprman, yaitu Raja Kedua dari Raja Sriwijaya yang disebut dengan Maharaja. Itu. Itulah. Nah, di era berikutnya dibawa oleh para pedagang Da'i Da'i Arab seperti macam Sunan Ampel, Sunan Bunang syekh Maulana Marghib Ibrahim dan intan dai-dai sebelumnya lebih dahulu ya yeah, karena Sunan Bonang itu setelah saya mengadakan penelitian terhadap buku-bukunya dia itu berpemikiran ahli sunnah wal jamaah akidah yang dikembangkan akidah ahli sunnah wal jamaah tuh Terus kemudian yang kedua soal masalah fenomena peninggalan bekas bekas tubuh Rasulullah. Kita tidak ingkari bahwa hal-hal yang terkait dengan tubuh Rasulullah itu mulia. Tapi lebih mulia kita merawat Peninggalan sunnah rasul Daripada rambut rasul Tapi kenapa kita itu lebih heboh Nenteng kemana-mana Rambut rasul bukan sunnah rasul Dan perlu diketahui Peninggalan-peninggalan Tubuh rasulullah Peninggalan-peninggalan Uh, apa ya alat-alat kehidupan Rasulullah dari mulai pakaian, surban hampir semuanya sudah punah. Cincin Rasulullah sudah hilang. Mimbar Rasulullah sudah kebakar. Baju Rasulullah saw sudah tidak ada. Surban Rasulullah saw sudah punah. Kalau seandainya ada klaim masih sisa Entah itu subhan rasul Sandar rasul termasuk apa Rambut rasulullah s.a. islam Kata Syed Nasruddin al-Albani Kebanyakan sudah dipalsukan Untuk mengeruk keuntungan dunia Seperti hadis-hadis rasulullah dipalsukan Untuk mengeruk keuntungan dunia Contoh aja Muncul hadis palsu Al-Batin janu da'u da min kuli adwaya Terong adalah obat dari segala obat dimunculkan untuk melariskan buah terong keuntungan dunia. Khubul waton minal iman cinta negeri adalah bagian daripada keimanan adalah politik. An-nadzofatun ya. minal iman juga politik. Yeah, politik. Oleh karena itu. He, kita tidak perlu menyibukkan itu jadi kalau seandainya ada pun udah anggaplah keberadaan itu biasa buktinya Abu Bakar tidak pernah heboh dengan rambut Rasulullah padahal melihat tiap hari makan tiap hari Umar bin Khattab juga tidak pernah heboh Padahal jelas, yeah? ini enggak jelas heboh, itu kan aneh. Dan anehnya tidak heboh terhadap sunnah yang jelas-jelas kalau peninggalan itu kita tabarruk mendapatkan pahala dicintai Rasulullah dan itu lebih berkah dan mulia. Yaitu apa tabarruk dengan peninggalan. Sunnah Rasulullah daripada rambut Rasulullah, syariat Rasulullah daripada rambut Rasulullah. Itik lebih jelas. Bagaimana kalau kita bawa kemana-mana Rasul daripada nenteng kemana-mana rambut Rasul. Sekarang apa signifikan manfaatnya ke umat, surganya, kebaikannya? Kalau dia masih terperkelimang dengan berbagai macam kemaksiatan, kebatahan, apa manfaatnya itu rambut? Pas bawa rambut Rasulullah ke tengah perjudian, manfaat. Tapi bawa sunnah Rasulullah ke tengah perjudian, manfaat enggak? Untuk apa mereka sekarang berkelimang dengan kemaksiatan, berkelimang dengan kebatahan? Hair rambut Rasulullah. Enggak ada ngaruh. Enggak ada ngaruh. Yang memberikan pengaruh signifikan Memberikan pengaruh keberkahan Yang nyata adalah apa Kalau kita hadirkan di tengah mereka itu Sunnah Rasulullah Syari'at Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ambil Subhanakallahum alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh